Informativos locais da Radio Filispín A Radio Libre e Comunitaria da Terra de Trasancos Que emite Dende Ferrol Ola, moi boas a todas e a todos E benvidas unha semana máis A un novo boletín informativo de Radio Filispín A Radio Libre e Comunitaria da Terra de Trasancos Que emite Dende Ferrol Lembrade que este é un espazo aberto á vosa participación e que podedes achegar as vosas novas en forma de audio ao noso correo informativosfilispim E sen máis, comezamos con oso sumario. André, pequeno monstro, acheganos unha nova na que nos anuncia que o noso querido poeta Paco Pestes García vai reeditar os seus poemas de amor bastardo e está a piques de publicar Tan so pendente do prólogo, a cargo de Suso Manchita, un novo poemario baixo título Introspecciónes y Viaxes a Mionidia, El hombre de la pipa de cáñamo, con portada do inominiado Álvaro de la Vega. O noso colaborador habitual, Edu como Choconto, dende Radio Raposeira, fállanos desta vez de Lumes. Dentro da sección Noticias dialogadas con Lupe e Ignacio Outra volta coa vivenda A vivenda non é un negocio É un direito humano Que cumpre unha función social Queremos Galego Organiza un plenario baixo título Mudemos de rumbo O galego ten futuro E a nosa compañeira Lupe Cés convídanos a participar neste importantísimo boimento en defensa da nosa lingua, que en Ferrol terá lugar o Vindeiro 23 de Xaneiro, as 8 horas no Antigo Hospicio. Dentro xa da nosa xenda, a Fundación Artabria infórmanos da presentación do libro A culpa foi de Cenzar, 35 anos de rock en galego. E despois do recente anuncio de alto afogo en Palestina, debemos reforzar máis que nunca as nosas protestas. Por iso, a nosa compañeira Lupe Cés ven a lembrarnos que este lunes 20 de xaneiro hai unha nova concentración en solidariedade co povo palestino. Será a xoito diante do Concello de Ferrol. E Pablo Melansky tamén nos recorda que este xoves 23 de xaneiro ás 7 da tarde o médico palestino Mohamed Safa, autor de La segunda Nakba Palestina, dará unha charla no Ateneo Ferrolán baixo título Ano e medio de xenocidio en Palestina, 76 anos de colonización israelí. 68 poemas de amor bastardo para salvar el alma de madrugada é un libro retorcido de amor e torcido, un fallo de impresión fixo que a segunda edición teña o deseño da portada levemente virada, publicado pola non-editora trasanquesa Edicións Imaginarias en 2021. Na biografía que abro mesmo, contan que Paco Peste García naceu poetastro en 1966 no bohemio barrio de Montmartre en París, En los 70 se trasladó a Ferrol, a su perdición Paco Peste es, además, autor dos poemarios La muerte enamorada de la vida, secuencias de un falso sabio, el último cigarrito de los nuevos sofistas callejeros o Anotaciones de una mujer crepuscular. Mas ven de anunciarnos que está a reeditar os poemas de Amor Bastardo en versión aumentada a través de Poemia Ediciones e está a piques de publicar un novo poemario Introspecciones y viajes a Mionidia, el hombre de la pipa de Cáñamo con portada de él do ignominado Álvaro de la Vega. Pedimos a Paco Peste, que vive casi recluído nunha habitación nun barrio de Ferrol, logo dunha vida citada, e sempre al lleo o circo cultural subvencionado, que nos contara el mismo o que está a facer. E este foi o resultado. Básicamente estoy haciendo antipsiquiatría e contracultura. O remito a Ronald Lane. Nada máis. Un saludo. Eso sí, non duvidou Paco en recitarnos en exclusiva ...un dos nuevos poemas a su inminente nueva obra... ...introspecciones y viajes a Mionidia... ...el hombre de la pipa de Cáñamo. Escaqueándome para fumar de mi porro... ...dulcifico así la imaginación doliente que por una motivación de tiempo en trance reinvestigo mi idioma serenita e introspectivo. En esta ocasión mi teatro es una habitación del Tenebros en donde inmerso estoy de longitud de onda sonora colorista donde los minutos se vase soñando despierto mundos que se desvanecen encerrados en su paraíso onírico narcótico y en la mente un pedacito de ambrosía músicas diversas van aconteciendo la noche en vela en un acceso de solitario pues yo no vivo en este planeta una trompeta veodo y paranoide eleva mis pensamientos lejos muy lejos de mí entonces extrañas luces coloreadas rodean mi cuerpo entre los puntos de flor O ambigüedad del ser placentero y humos de cannavinoles en mi otro yo dividido. Pronto contemplo como mi boca es un síncope onomatopérico en forma de voces. Voces en torno a mi yo más profundo. Mientras el piano del profesor Pelo Largo improvisó un rag y una damisela de algodón dice dubi, su, subi, dubi, y fumando toda la noche porros a troche y evocó mi memoria, vida y milagros, girando como una noria. Que su más exceso poder de imaginación copó mi mente más absurda y que de un traspiés de fin y creando porque en las revoluciones individuales, marihuana y andando. But i'm gone bird i'm gone bird i'm gone don't i'm gone bird i'm gone line man sab hum mein formó Andrés Pequeno monzo para el Radio Felispín. Todos los medios dan la mesma noticia. Un incendio monstruo está arrasando Hollywood. Las lapas arrasaron las viviendas de muchas artistas famosas y falan de que ya morreran 24 personas. ¡Qué lástima! Na teledin que he causado cambio climático, que antes nunca había estes incendios en pleno inverno. lo que no fala? en el que California está invadida por una especie foránea y muy pirofita que conhecemos muy bem na galiza, o eucalipto. Se ven, nada dixeran de eucalipto ha xa máis de 170 anos que chegou esta especie invasora aos Estados Unidos e foi precisamente California o primeiro estado onde foi plantado, tanto en zonas costeiras como en vales e montañas, la onde antes había gramíneas, carballos ou abetos ou en terrenos desforestados co gallo de servir de ventos Se ven, evidente que igual que por estes lares, lá tamén actúan como propagadores do fogo. E coa mesma, estes lumes tamén asemeñanse aos nosos En cuanto ao desleixo de gobernantes en prevención A alcaldesa de Los Ángeles Apenas uns días antes dos lumes Recortara o presuporto do departamento de bombeiros En 70 millóns de dólares E pola súa banda criminal O goberno do estado californiano Reduciran 150 millóns o presuposto de prevención De incendios forestales As mensaxes dos medios españóis van encaminhadas a que choremos por as queimas das lusosas vivendas dos famosas e famosos. Dínos que temos que sentir pena deses multimillonarios. Por iso, este incendio leva días abrindo os notizarios de todas as teles e ocupando as primeras planas de todos os ornais. Porque se a razón é dar conta do desastre ecolóxico, por que non informan doutros grandes lumes como o do Parque Nacional Nahuel Huapi en Bariloche, Chile, que comenzou há tres semanas, ou dos dos lumes que agora mesmo señen activos en Kenia? Por que non nos contan nada de E se o foco mediático está nas mortes de inocentes, como é que a traseira en Gaza recibe tan pouca atención, porque si ben é certo que os lumes de los ángeles causaran a morte de 24 persoas, os actuais bombardeos israelitas en Gaza se acalzaran a morte de máis 60.000 persoas, das que máis de 11.000 eran apenas unas crianças inocentes cheas de vida e de esperanzas. Mas, lo que tratan os mentireiros é que patizemos coas palabras entre chantos do multimillonario actor James Good na CNN en tanto viarder a súa mansión de Hollywood. Empatizar con este sionista miserable que non ha moito xixía un non ao alto fogo en Gaza. A súa casa desapareceu, mas ele e familias tan saudables. En troques, as crianzas de Gaza, que saian vivas do no masacre israelita, ficarán orfas e con aputacións, enfrentando o friáxen e a fome. Eu, a de empatizar, nunca empatizaré con millonarios ni famosas as que nada lhes debo ni quero semillarme, senón que sempre estarei coas silenciadas as perseguidas as ninhumeadas, en definitiva, co povo, lo que son parte. Informou como cho con toda a Radio Raposeira para a Radio Filispín. Saúde de Saúdos. Noticias dialogadas Diálogo de novas Hola Lupe Hola Ignacio, que tal? Que vaya esta semana foi movida en canto o tema da vivenda ¿no? Dicíamos que íbamos a seguir comentando non nos queda outra Que está pasando coas vivendas de Ares? Oxe rematou a puxa Oxe, Marcos, non? Si, sí, eh, rematou a puxa e da casualidade de que falávamos, porque non pousan e tal, porque a xente non pousou, pux, puxou eh, as, os 58 lotes están cobertos. É dicir, hai xente que se ofertou o diñeiro, dicir pousou por todos os lotes que saían a na puxa pero esta semana descubrimos que hai xente vivendo ali nas vivendas que non están baleiras. Si sí, hai unha reportaxe moi bon de Patricia Armida que fala deste tema. De feito, foi falar con a veciñanza e están moi preocupadas pola situación que se pode veciñar, dado que quem compra non ten non ten a obligación legal de continuar con ese contrato. Pero ti pensas que quem comprou aí realmente non será xente para especular, porque arese unha zona moi turística, hai xa moitos pisos turísticos en Alugueiro e que podan, que puxaron precisamente para, para especular con eses pisos. Pois pode que sí, pode que seja a casualidade, que non creo, que seja xente que, que puxe para utilizar esa vivenda para vivir, E pode suceder que sexan corporacións e inmobiliarias que se dediquen á especulación e compren estes pisos nunha zona de excelencia turística como Ares. Eu penso que o que, o que había que facer era, por un lado, denunciar o número de vivendas baleiras que hai, tamén baleiras que están en más da administración e están fechadas e tapiadas, non? En Ferral temos, temos moitos exemplos. Ou tamén, por outro lado, tamén, pois decir con máis claridade que é o que se pode facer para frear esta locura. porque tamén salía esta semana o tema dos prezos da vivenda en e que é unha locura total Si, sí, está claro aquí ten que haber unha, un límite do precio de vivenda hai que, que regulálo eh, partir pola mitad os precios tan elevados que se, que se están a facer e hai que facer da vivenda o que é un dereito a vivenda ten que cumplir a función social de dar un teito ás familias e á xente un dereito, ademais, que está recoñecido constitucionalmente pero, por que o Concello, por exemplo o Concello de Ferrol, que ten tapía das casas aí, nas casas baratas por que non, non as pon á disposición da xente que está solicitando unha vivenda? Porque hai que sair á rúa, e que Eh, e hai que, mover, hai que moverse de feito o Instituto Galego de Vivenda Solo tamén ten vivendas que están, que están sin, sin habitar, están baleiras en Cerrol hai en, sobre unhas nove mil vivendas baleiras no último censo de 2015 dicir, pero, pero que haxa vivendas públicas e que non se oferten a demanda que hai de vivenda pública para o alugueiro un alugueiro asequible pois eh, eu penso que ten moito máis delito non? Igual que ten delito que agora esas vivendas, esas cincuenta e pico vivendas de Ares, que realmente se salvaron con, con os cartos públicos, con os nosos impostos para, para librar os bancos na crisis de 2008, que resulta que agora es, volvan outra vez a mans desfeculadores. Esto parece a pescadiña que se morde a cola. Está claro, esas vivendas de Ares tiñen que ter pasado ao Instituto Galego de, Vivenda, Instituto Galego de, de Solo é o que tiña que ser e esta expoña a disposición da xente que demanda vivenda pública e o que comentas de organizarse da xente que se ten que organizar tamén sería importantísimo agora, por exemplo, en Vigo en Forró non está sucedendo pero en Vigo parece que se está empezando a funcionar un sindicato de inquilinos e vivenda, non? Si, sí. bueno, pois pues ese é o camiño organizarse bueno, pois seguiremos comentando porque este tema sigue en candeleiro seguiremos comentando Boas novas para a nosa lingua. Está se reactivando o movimento cidadá na defensa da nosa lingua ante a emerxencia lingüística que estamos a padecer pola perda tan grave de falantes, sobre todo entre a xente nova. En máis de 15 cidades e localidades, o movimento Queremos Galego convoca plenarios comarcais para debater sobre a situación da nosa lingua e definir accións a realizar partindo dunha proposta de mínimos e medidas suficientes que está exponendo o Movimento Queremos Galego. En Ferrolterra, na cidade de Ferrol, será este pleno de comarcal o xoves 23 de xaneiro, a xoito da tarde, nos locais do antigo espicio. Todo este movimento de plenarios comarcais pretende rematar o día 23 de febreiro o día de Rosalía nunha grande manifestación que sairá da Alameda na cidade de Compostela cara á Praça do Bradoiro Pretendemos logo encher a Praça do Bradoiro novamente na defensa da nosa lingua Mil primaveras máis Lembrade, este xoves 23 de xaneiro a xoito da tarde nos locais do antigo hospicio. Mil primaveiras máis para a nosa lingua. Informa desde Caranza, Lupe Cés. A presentación en Ferrol do libro A culpa foi de Cenzar, 35 anos de rock en galego. O próximo sábado 18 ás 20 horas decorrerá no Centro Social Artabria A presentación do libro A culpa foi de Cenzor, 35 anos de rock en galego. Contaremos con Laura Romero, autora, Fernando Fernández Rego, jornalista e escritor, e Pepe Cuña, locutor de Ábrete Orelas. Ao rematar a presentación, haverá unha pinchada a cargo de Pepe Cuña. A culpa foi de Cenzor Trátase dun proxecto autoeditado de 346 páxinas onde podere desechegarvos a historia da banda desde o seu xarme máis primario a banda átomo a finais dos 70 até os cenzar actuais Unha información do Centro Social Artavia Son cantos de liberdade revolucionarios no pobo palestino que está celebrando estas horas a conquista dunha tregua, dun alto fogo. Mas esta alegría para que perdure, para seguir avanzando na conquista da liberdade dun pobo que está sufrindo un dos máis terribles xenocidios da historia da humanidade precisa aínda da nosa ajuda, da nosa solidaridade. Por iso, para que este alto, alto fogo, esta tregua, se consolide Necesitamos seguir movilizándonos. Do 18 ao 22 deste mes de xaneiro están convocados en todo o planeta a de solidaridade co povo palestino. Por exemplo, na veciña cidade de Lisboa, o sábado 18, se pretende unha grande manifestación contra a guerra e contra o xenocidio do povo palestino. En a comarca de Forrolterra, concretamente na cidade de Ferrol está convocado para este lunes 20 de xaneiro, a xoito da tarde unha movilización de solidaridade co povo palestino non podemos fallarlles agora agora que se conseguiu un alto fogo agora que se conseguiu unha tregua non podemos fallarlle ao povo palestino necesitan consolidar esa conquista, necesitan consolidar que deixen de vivir baixos bombas movilízate este lunes 20, a xoito da tarde na Praza do Concello solidaridade con Palestina Palestina libre do río a tomar Palestina vencerá O río 23 de xaneiro Hasta hace nueve horas, no Ateneo Ferronán, ano y medio de genocidio en la Palestina. 76 años de colonización israelí. Interven, Mohamed Zafa, médico oftalmólogo palestino, autor de la segunda Anagba Palestina. Organiza, Asociación Cultural Foucault-Bushan. Colaboran, Ateneo Ferronán, un lugar de encuentro para cultura. El Consejo de Ferrona. E ata aquí o noso boletín informativo de hoxe. Recordamos vos, de novo, que podedes enviar os vosos audios con novas avisos, reivindicacións ou reflexións varias ao noso mail informativosfilispim.com E así, atentas ao que acontece en Palestina e coa esperanza de que o alto ao fogo sexa real e definitivo, máis tamén exigindo que os xenocidas sexan xulgados polos seus crimes e a terra totalmente recuperada dende o río ata o mar despedimonos ata a vindeira semana rescatando esta peza musical que o poeta e músico italiano Humberto Fiori compuxo en 1973 La Rosa Palestina un canto de resistencia e liberdade Un saúdo da que vos falou Ana na Lucecu e escoitámonos aquí en Radio Filispim Música Giù nel Medio Oriente come un bufalo ferito In furia il pirata americano Ma nei campi sulle dune sono armati anche i bambini Respira canto a quella del Vietnam. Li si chiamano banditi i giornali dei padroni che chiamavano assassini i partigiani. Noi non crederemo ai bullettini israeliani, al tiranno Giordano traditore. Quante volte ci hanno detto è finita in Palestina, e ancora cantavamo la canzone. Abbiamo alzato il rosso, il verde, il bianco e il nero, stretta in pugno la bandiera, i colori di albatà. Abbiamo alzato la bandiera partigiana della rossa palestina accanto a quella del Vietnà. Al di là di questo mare c'è un popolo fratello, ogni lotta aiuta un'altra lotta. Ogni colpo sparato sul nemico si orista, L Italia colpisce chi comanda. Con i popoli in rivolta si muove oggi la storia, rivoluzione, viva la vittoria! Abbiamo alzato il rosso, il verde e il verde. Nero, estres tan cuño La bandiera y color y de alfada Había avanzado La bandiera partidiana De la rosa palestina Canto a quella del Vietnam Informativos locais La radio Filispini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 Aquí, Radio Flispín, se estás escuchadito, es parte de la resistencia. Aquí, próximamente. Aquí. Aquí. Aquí. Aquí. Aquí.